Grinofei eta Zavien Muntz kasetariak salatu zuten speziale investigazioan makizunaren dako egin ikerketa baten ondotik. Orduko, PAF eta ERJeko kide batzu, ordainduak izan zirela Euskal Herrefuziatu batzuetaz informazioaren truk. Polizia bakar bat ausiperatua izan zen, Frantzian eta suritua. Michel Tubiana gizazkubideen ligako presidente hoiak, Euskal Herriko bake prozesuan aktibo ki parte hartu du eta itortzen du Frantziar konekzioaren berri bazotela. Ide Klerk, nus avion, qu'il y avait des complicités à l'intérieur de la police française, et donc cette vérité doit aussi porter sur ce point-là. En revanche, euh, en droit français, euh, je crains fort Eta beraz ez daitekela Oibiderek ireki Frantziako agintari edo polizien kontra. Iak esborta diru Euskal militanteak ere urbiletik bizi izan zituen galeneintzak oroiteta sala elkartea saiatu zen ere Frantziaren kompplizitatea jogatzen esplikatzen du. Argi polizia konkretu batzuen inkazizioa izan bela, eh, batzuk dirruzuke eh, lagundu dute delako eh, Jean-Louis Amatu, eh, hori bereziki, baina beste batzu ere, lagundu dute informazioak paxatzen, batzutan gehiago, komandoak laguntzen, azken momentu arte, jomugak sinyalatzen eta guztik, hasik parte hartu zekin zetan, hori, hori ala da. Hortig oiti estatua parratu guztien implikazioa, espaniela estatuan bezala, ez da honi nungo frogarik horretarako, bainan, Komplizitate politikoa maila mailabatean bai, zeren asieratik bertatik frantxeas autoritateak bazekiten lengua tentatuiek nundik etortzen ziren, tan nork antolatuak zituen, eta ez dute inongo uh, neohi diplomatik adibidez, uh, uh, hori kartua dibidez hori gelditzeko. Eta Espainian ez bezala ez da neoiz neohi kondenatua izan egan bezala Frantzia aldean kasu horien